Är vi igång här med 12 avsnittet Av podcasten Inkel Fan är det 12 avsnitt alltså Ja det, det här går snabbt, nu är det bara fem ja. som det går upp i, så, Eller från avsnitt 5 som det går upp men, <laughs> vi har 12 avsnitt Fyrst, det är bra. Och Om ni har hört de fem första avsnitten Så vet ni varför de inte är med ja, De är värdelösa Men värdelösa då värdelösa De är för bra ja. Men ska vi köra, köra så att alla vet Vilka det är som poddar eller Ja men vilka, vilka har vi, ja, vi har ju Antonan här idag också Jipp. Ja. Uh, yep. Allt det här. Hej, hej. Har vi Kienare Dämpa? Dämpa ju också, har jag. Jajamän, Dämpa är här. Folk vet Jesus. nog inte att jag heter Dämpa, det trodde jag. Men jag heter Dennis Nej, jag dämpa. Ja. Mm. ja Och Niklas är här också, ja. Jag är här. Jag heter Niklas och jag är här. Yes. Och Limpan är här. Och Limpan är också. Här är och limpan här, Jajamän. Ja. Och så har vi då Nisse som är här. Åh, oh, just det. Uh, Nisse, du ska podda. vad ja, Vad fan var det nu? Aj, aj, aj, aj. Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Ah, tjej, ha, ha, hallå. Men i det här avsnittet så är det tänkt att vi ska, vi ska ju lära känna eller, vi, vi känner ju varandra, ja, egentligen inte alls men lite mer Nej. än de eventuella lyssnarna är i alla fall Och vi, vi, tänkte, vi tänkte väl lägga upp det på det sättet också Att eh, när jag ställer en fråga om dig Limpan mm. så... Svarar jag på den va? Nej, nej, inte det. Nej, okay. nej, du ska inte svara på frågan Utan Nisse, Anton och eh, Niklas Kommer mm. få teoretiser teoretisera kring vad vi tror att du kommer svara på den frågan ah, okay. ja, det, det är bra att ni ställer frågan till mig i så fall att det är mm. någon ja, men Jo, nej, men vi, vi, ja. mm. te precis. vi teoretiserar kring den Och så kommer du få svara på den själv ja, alltså, Vi hoppar det. över dig, vi mm. går till nästa fråga bara Nej, men du självklart kommer du på att Lägga ut. Sen ska du även säga att vi tänkte att eh, Innan vi börjar ställa frågor till dig, Limpan Får du säga Vad du heter, hur gammal typ du är Och vad du sysslar med Så att vi tar basic-grejerna kanske. Aha, jag ja, ja, ja. Yes. vi tänker så Det är lika bra att Limpan kanske börjar då, eller? Ja, ska jag? Ska jag? ja Vår eminenta programledare Limpan Vem fan är det? Här det här känns verkligen som att man börjar en ny klass Mm. Sitt, sitter vi i en ring nu och håller en boll? eller? Ja. <laughs> oh, ja, jag heter jag Erik. Se. Jag har gått på den här skolan i två år. Jag vet inte vad i klass <laughs> <laughs> eh, Tror limpan på mig? Nej! Yeah! <laughs> <laughs> Men jag ställer ju bara en random fråga som att vi satt i en ring. Är det, ja. Limpan, vem är du? Ja, vem, är jag? Jag, eh, vem är du? Jag eh, är ju då en av de här... Eh... Vänta, nu, frågar är vi Limpan egentligen? Ja, ja men den vem är klart? Limpan? Kan du lyssna? Han What? skulle ju få börja med att bara ge lite basic information om sig själv jag har lyst... <laughs> Aha, nej, nej. Ja, där, förlåt, min fru har ja. fortfarande lurarna Nej, det är inte vad vi säger Lurarna och yeah. yxorna i den familjen <laughs> ja, Och pengarna, hoppningsvis ja, okay. Så, Fan vad det ska vara sex startat där Ja, men vi börjar så här då. Limpan, de vet ju faktiskt inte vad du heter på riktigt. Vad heter du på riktigt, Limpan? Nej, jag heter ju Linus i verkligheten. Och, och, och, och även på nätet oftast. Jag ska kalla dig Linus och resten av oss. Ja, det kommer bli <laughs> jättekonstigt, men visst fine. <laughs> <skratt> Nej, jag kör Limpan. <skratt> ja. 29 år, bor och Lund. Har varit på universitetet i tio år. Och jobbar som doktorand. forskare beter mig. Uh, ja.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 Om du hade varit alltså, ute i man kan säga, en mer klassiskt arbete och inte varit på universitetet, vad hade du gjort då? Det var en bra fråga. Dennis, vad tror du, ja. att, du att jag hade gjort? Jag, fan, jag heter Dämpar. Jag kommer kalla dig Linus nu bara för du att du sa det till Dennis. <laughs> <laughs> eh, ja. Vad tror du? Jag tror, jag tror att Linus hade, om inte jag var helt cyklade så hade han jobbat innan han började plugga på den plastfabrik. Hade han inte det?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 Oopsie. Alltså jag tror ju att Hade han fått ett riktigt bra betalt jobb När han var 18-19 Jag tror att han hade Alltså han gått studenten Fått ett bra fast jobb Med bra betalt Han hade nog varit kvar den här jävla lagerfabriken Antingen så han Det varit medan Eller så han varit chefens bruna fågel Jo. Yep. Mm -hmm. uh, Bartos skvallrat på de andra tar fem minuter. Eller ja, jag sagt en minut och 30 sekunder lång längre rast än vad som egentligen är tillgängligt. <laughs> alltså, chef, chef, titta. Han jobbat inte och tog rast hela tiden. Han har gått över en minut 30, 30, 30, 30, 30 nu, och 33 sekunder. Och han skulle nu ta tiga och ta ut på det. Nej fan blir limpan tysk. Jag vet inte. Jag har ju att det mer. Men han bor ju sedan den tyska gränsen. Ja, skylla på att hysta. Lägg i nära tyskarna som influerar ja, influerar Men, men eh, Anton vad, vad hade limpan ja. hållit på med det? Ja, jag vet inte vad Det var därför jag ställde frågan ja, men, ja, Jag tror att han skulle vet du, Fungera väldigt bra på den lokala bilprovningen <här> <här> Ja Men det är ju fan rätt i. Alltså jag blir <här> så här jävligt Nitisk rätt, ja. rätt. <här> alltså, han ju, alltså han är ju Alltså gillar du det här pillet? Han är ju noga mm. Och han har ju dialekten för det Ja. Så är det ju Du ja, skulle man ju inte lätt fint, kunna jobba uh, med en besiktning alltså, Bildesiktning Ja, ja, ja. Ah, ser jag, dina bromsar, de drar lite snäck Nej fan, blir han hallen? Nej <laughs> <laughs> slår Du, bild du har men... en chans kvar, du har två missar Tredje ryker du Åh, <laughs> oh, jag ska bara googla upp det här Och se vad det är för regler som gäller Nu Efter att vi har Nej fan, det är limpan Jimmy Åkesson Ja <laughs> <laughs> Ja men, det, det, det, ja, men vår, du är. testa, vår vår vår vår testa vår vår vår bara sikt. säga testa bara att säga det här va? Ja, du, ja, du har ju några tvåor här som måste fixa bromslackeringen. Den sitter inte i så det ser inte romvärdigt. Ja. Ja, du har ju någon två här som behöver ordna till där bromslackeringen den, den är inte riktigt helt, helt rätt va. Det måste du ta en titt på. Ja, han har ju det i sina Ja han skulle varit... ju ja, ja, ja, ja, ja, ja, passat alltså, där. Ja, ja. Och alltså, där. Det är vid som... provningen. Och sen, han hade ju inte trivs med sitt jobb. Utan han har varit den här gnälla jäveln. Som... Han, <laughs> hans mål är att underkänna alla. Men grejen där. han gör fortfarande ett jävligt ordentligt jobb. Ja, han han och... gör ett jättebra jobb. Jättebra hans jobb, jobb är att underkänna alla. Så att ja, han, när hel han går... Hellre döma än fälla. Han heter hellre döma när han går runt bilen så har han en liten hammare Som man knackar i <skratt> Ja Och plåten på sidorören ja. Det är också att, ett att limpa... hål här. <skratt> är också att limpan är så smal Så kan ju hoppa in i avgåsarört Och se att det är inte riktigt som det sa Du får nog Du vet, du bara så kryper in under Och ser allting som en ål Kracklar sig fram Han lägger tre varv kring avgasröret.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 det hade ju kört, kört nu funkat faktiskt Eller ja, fan Bilprovningen det hade, hade ju inte hamnat på För jag har ju noll intresse för fordon överhuvudtaget Så det hade ju inte blivit Däremot fotdon För du älskar ju skor <laughs> <laughs> Ja. Jävla <precis>. unvitsare mm. <laughs> Nej men Jag hade ju kunnat göra som typ hälften av mina polare På högstadiet Och bli elektriker istället Det hade mm. ju faktiskt kunnat funka men du har ju det har någonting för det med att pilla med små smågrejer och... Ja men det är det Alltså det finns ett anledning Till att han jobbar med nanoröva Ja mm. Det är inte så stor Mellan dem och vanliga ledningar Nej. Nej det är ju sant yes. Ska vi hoppa vidare till nästa då Ja vi yes. inte drar ut på det allt för långt.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 Ja, den roastade. Var det den roasten? Ja. Var det verkligen roast? Den var vi bättre ja. än Kingland rosten faktiskt. Drar, nej, <laughs> det vet jag fan Nä, alltså. Det är tveksamt. Det är... Nej, ja, hörrni, de eh, pluggar inte våran på. De pluggar inte vi deras. Så... <laughs> nej, nej precis. Vi blippar Bipar Matias, Mattias, jag, jag, jag har faktiskt en fråga till dig. Ja? Uh, hur mår du och vilket är ditt konstigaste barndomsminne? Eh, ja, jag var väl bra Lite lätt förkyld för tillfället Men eh, i övrigt var jag bra Mitt konstigaste barndomsminne Har vi gått på hela konceptet? <laughs> ja, ja, vad tror ni andra? Vad? <laughs> det finns <det> så <laughs> helt vitt. Vad <laughs> tror ni? Jag släpper konceptet helt Det kon konstigaste barndomsminnet som Nissa har Ja, vad tror du han har upplevt som är riktigt konstigt? Får vi ta upp det är att prata om att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 bör jag prata om det? Ja, är <skratt> <skratt> Varför skulle de såg vi i tält om de hade liksom. ja, Jag tänkte också. De sover. Det är det som är traumatiska. Va? Det är det som är det konstiga. inte. Vi hade en hus, Vi tält. Det är det. som jag vet inte, jagar Mattias än idag bara. Varför? Ja, varför? Jag måste gå in här, jag måste lägga till. Jag har ju tre syskon till. <laughs> <laughs> vad såg alltså, du själv i tältet då, Nisse? <laughs> ja. Hade de andra också varsitt tält, eller vad, vad fan? Nej, Varför var sov så vi husvagnar. Husvagnar var... Va? Varför Va? Såg såg inte vi i husvagnen för? Varför sov du inte i husvagnen Nej, jag var... Jag fick ju aldrig sova inomhus, inte ens hemma. De vad... Mattias var den som fick sova utanför. Mm. Vad tror du Limpans konstigaste barndomsminne hade varit då Nissa? Äh, oh! Limpan <laughs> <laughs> Nej, det jag wow. Okej. Okay. Jag tror det konstigaste barndomsminnet som från Nissas äh, ja, barn nu eftersom det är på barndomsminne. Äh, det, det tror jag var någon gång på lågstadiet där vi i andra klass någonstans någon skulle på utflykt med sin klass äh, till, till något, någon, något ställe. Eh, och kan man åka till i Borås där man kan åka till Nock just att Ja, okej okay, då ska du ta Nock Det konstigaste minnet där. Eh, han, han blev ju han bortglömd på den eh, klassresan. <skratt> <skratt> ja. Eh, Vad konstigt också. <skratt> han har bara sex i klassen. <skratt> ja, precis. Eh, nej, så att han har ju. Han sen har ju... <skratt> när han vaknar där klockan två. Så... Nej. Nej. <skratt> han har, han har... <skratt> <går> han har när han fick vandra hem från den Pinocchiostatyn till sina, mm. sin, sitt hem då. Det tror jag är det konstigaste minnet han har. Mm. Och det är som har bränt sig fast tydligast från hans barn. Då får du lära känna Nisse lite bättre. Hur långt ifrån Pinocchiostatyn till ditt barndomshem hade du att gå? Ja. Det kan kanske varit tre eller <går> fyra kilometer. <går> jag kan säga så här, helt <går> ärligt <går> så hade han fan hittat hem därifrån. Oj! Grattis Mina föräldrar sa alltid, de hade ordspråket Gå inte längre bort Än att du hittar hem igen ja, okay. Och ju längre man går Och känner igen sig Desto längre bort kan du gå för att hitta hem igen ja, Det var, var anvående att jag gick ner till stan För att sen uh, gå, hem gå hem igen, igen. Längre ja, så här får var inte vara för... Niklas Borg då var är konstigaste barndomsminnet?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 Varför det finns det ett ställe utanför burån som heter frufällan? Och han är så konfigerad vid det. Och han har liksom inte fattat än idag. För han fick inget svar på det. Och det är liksom bara att sig fast i hövet på honom. Är det lite som ja. det klassiska gubbdagiset som är Claes Olsson? Har du varit i frufällan någon gång sen dess? men sen. De har fina loppisar på i frufällan.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 det är inte bara en sop, typ. man kan inte att slänga oss den och så. Det <skratt> ja, det är visst, men det finns de som tar betalt vid sopen. Jaha, okej. Ja, men alltså. Vad kan säga jag säga? Vi har ju aldrig haft en husfangsemester. Vi har haft en vi... sommarsamester. Nej, vi kom ju fram till att ni hade tält. <skratt> <skratt> okej, okay, men det har verkligen varit husfang- eller tältsemester egentligen. Inte, vi har alltid haft vår sommarstuga uppe i Bohuslä. Mm. Eh, vad händer här? Mitt konstigaste minne som jag kom på nu Det, det finns en hel del plockor Men det är absolut konstigaste som det som var Från när jag gick var jag, Sex eller sju år eh, mm. Mm. På förskola eller första klass Och eh, bestämde mig att jag vill ha Som sagt Jag, jag, jag, jag gillar uppmärksamhet va? Nej <här> <här> ja, ja, ge, ge Jag ger inte mer nu Fortsätt och, det, det, det gällde även när jag var yngre Så att jag drar ner byxorna Och visar kuken Och så sprang jag runt på skolan I vilken klass då? Jag tror Sex, jag sju år Så att det var för min första några... klass eller nollan okay. Okay. Ja, precis eh, Och folk började springa efter mig Mycket jag det var svinkul Så jag hade byxorna ner till knävecken Och sen sprang jag runt hela skolgården mm. Och mm. sen eh, berättade jag det här för min mamma och hon var ju inte jätteglad var men, hon, inte glad. men var hon förvånad? Eh, lite tror jag Nej L Lite tror jag nog hon var förvånad Eller, hon, jag vet inte fan De var 6 7 år, inte fan vet jag om hon var mm. förvånad Men hon var inte glad i alla fall eh, Och då sa <laughs> jag Snälla, berätta inte det här för min pappa Nej <laughs> mm. Fy fan var jag, jag inte hade velat gå i samma klass som dig När du har barn Jag jag, jag. Jag var ju, det, ni kan se tillbaka så här eftersom jag var ju konstig. Vad? Mm. Mm. Ja, jag var ännu mer. Jag var, alltså, ni som har lärt mig känner nu när jag är lite äldre och lite mer vuxnare. Jag är mycket mer normal nu än vad jag var då. <laughs> en annan grej som jag hade på äh, lågstadiet var att, och så, äh, i det här med livet. Äh, man vet inte om man kan någonting förrän man har testat det. Så att, jag tror det var tredje dagen så blev jag blev kallad till eh, eh, rektorn på skolan. Eh, för att jag har klattrat upp på skolans tak. Eh, ja, det, det var, var ett att... riktigt sjukt barnhåll som Ja, helt jävla galet. Ja, Nej, men grejen wow. grej, grej var att jag var ändå tvungen att ta mig igenom brandstegar och eh, klatre fönster och eh, kasta mig upp. Eller liksom, hoppa upp och fånga tag i eh, rönnan. Och sen kunde inte riktigt komma ner igen. <går> eh, och sen har de väntat ner mig därifrån genom att faktiskt komma och hämta steg eh, och sen när jag kommit ner och så alltså dagen efter så mina föräldrar kallade till rektorn och så frågade de <går> men varför gjorde du det här, varför klättrade du på taket det är ju livsfarligt mm. ja men jag ville bara se vad jag kunde så <går> jag kunde på taket. Det, är inte säkert jag behöva, det är inte säkert jag kommer göra det igen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 Första dagen eh, på folkhögskolutbildningen så hade vi just det. Att läraren sätter sig längst fram och presenterar, äh, presenterar sig själv. Jag heter mm. Kenneth. Han heter inte Kenneth, men vi kan säga att jag heter Kenneth, bla bla bla. Vi tar en liten runda. Vad heter du? Och så pekar han på en av mina äh, kvinnliga klasskompisar. Varpå hon mm. ställer sig upp och går en runda i klassrummet. Va? Och sen sätter sig ner och sen tittar hon på personen bredvid.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 Det här kan man, där kan man dela frågor här. Så att vi kan ju men Du, du mm. vinner du pris. Och med det här priset så har du två val att göra. Du får välja det ena men inte båda. Så det okay. första, första alternativet här är då att du, du får, du får spenderat år i Sydamerika. Med du varje månad så får du 20 000 kronor. Mm. Utan några ja, kivorts. Du får göra precis vad du vill med dem. liksom. Mm. Uh, och andra alternativet är att du får spendera Tio minuter på månen Vilket av de två hade du valt? Alltså jag, jag, jag tänker pengar Alltså Niklas är ju för korkad för att han måste ha syrgas <skratt> <han> måste <jobba. skratt> Va? Bara, alltså fan Jag har väl i månen Nu tror du inte att skjuta Jag slipper sina syskon Både morsan och farsan Och de är också syskon <skratt> <skratt> Jag fan... Mer högskolpoäng vad du har ditt jävla sär! Vad Fan, heter det med... säger de här? du om Är det verkligen högskolan som spelar in <laughs> om man är införd eller Ja. <laughs> det, det sitter och ger någon, Niklas, och kan inte göra någonting åt det. Men det, det, vad tyckte du, vad tror du att Niklas hade valt? Jag tror, att han hade, jag tror faktiskt att han någonstans hade valt att åka till månen. För jag menar, Sydamerika kan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 Eh, inte faderskapsstöst, vad heter det? Eh, när man betalar De, pengar betala underhåll till sina bet att <laughs> Betala underhåll, underhåll till månen I, I mån av cash Precis Så, Niklas har gift sig och skilt sig med IT <laughs> Det, det, det <laughs> tror fast, jag fast någonstans Fast alltså dämpa Det här kommer att utveckla sig från att Någon säger att Niklas månade Mm <laughs> både Niklas Mooner, Niklas var på månen. Niklas Mooner. Så senko folk tro att han vart på månen för att det så inavrödde folk i tid att det. Jag det, på. det tomma, men han med med rakiet, det är ju på det ryktet och det hoppas vara så. Han åkte dit med raktialt. Det var 43 DRB. Ja, det var vad den väldigt missvisande bild utåt idag alltså. Från men, slätt Men Mattias det är oerhört missvisande bild. Du och är ju så inställda på att han ska upp till Månen Vet ni att mail är stora i Sydamerika Ja, han jag säger från, och... från första början så har jag sagt att Niklas kommer väl att åka till Sydamerika och Det är ju billig öl Och kan kan bli full eller gå Köpa hår för hela pengarna och ah, det här, det är Öldelen Öldelen är ju faktiskt en bra Faktor, det är viktigt Men är det inte så alltså, Ni är ju stora i Brasilien, eller hur? Ja, helt okej okay, spelas vi nu <laughs> Och större ja, och än henne man jämför med Så det kan Niklas är stor <laughs> <laughs> överallt Limpan, vad tror du Niklas hade gjort? Ah, vad är det med dig då, människa? Vad tror du Niklas hade gjort? Vad jag, jag tror ju att uh, Jag tänkte inte på den han sa Sida med ökat Milo Stora Men du, nu är det ju självklart Att han, att han hade åkt dit uh, ja.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 Jag tror Niklas är mer av en, en, en njutare så han kan nog dra ut på det där året liksom, och känna att Nej, men det här är nice länge. Liksom. Ja, men ett år av att spela musik och hänga och... Om man får med sig bandet vill säga. No. Ja. Vi, komma och Grejen är att... Det är så jo. tråkigt om det bara är basspelaren som är... Alltså ja. blir så mycket, alltså, men om det är en gitarrist och, eller mm. sångare och så där, då kan man ändå kanske köra lite själv men bara bassisten blir ju tråkigt. Det kan bli svårt. <laughs> För, Fan, kom, lyssna på min schyssta basgång mm. Det är samma som förra gången Jag vet <här> Han känner stor stå bas <här> Men Niklas, vad hade du gjort? Uh, jag upplever att, att det är väldigt få folk Som har varit på månen Och det är många som fortfarande kan leva utan det Så att jag ska åka till Sydamerika Nej, det, Jag ser alltså, inget, inget speciellt behov att åka upp till månen Det är så många som det... inte gjort det ändå Och liksom kan överleva så att, varför inte? Men Det är det som gör det speciellt Nej jag ser liksom inte... Jag, har inte jag har inget behov av att åka dit Överlag faktiskt mm. Jag tror inte det skulle bli en... göra mig en bättre människa Ja, då tänker jag så ja. Nästa man till rakning tycker jag blir Anton ja. ja Kör en liten presentation utav dig själv Sälj in dig Ja ah, sälj in mig Det är jättebra på Ehm um...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 han verkar han verkar lite fjollig ibland så alltså. ja, ja. lite lite småbugig lite småbugig ja, jag spelar fotboll jag jobbar som dögrävare Ja precis du spelar, bara, du spelar med 22 andra män Myser i de omklädrummet duschet till avans duschar tvålar in varandra och råkar <laughs> i en situationst kan tappa två eller vad något ska hända det är ändå fredag inte, match, mm. ja, det var ju träningsmatch i Ufri Jag men spelar men då... inte korpen, jag spelar division 4 äh. är Det är Lite -ko <laughs> korpen som jag ska kalla honom mm. <laughs> Precis, Örnen <laughs> ja. Jag är faktiskt två divisioner under professionellt spel Oj, oj, oj Jo, men du är fortfarande bänkvärmare Alltså Anton, du kan spela och fånga alla bollar va? Alltså, vi sparkar utanför planen, va? Då kan du springa och hämta dem, va? Det var bättre dialekt. Mm. <laughs> jag ska Idiotvika... skånska, småländska och mm. Du tycker inte jag tycker att vi kan driva om min dialekt, va? Ja, det är faktiskt ett socialt handikapp för vårt från östergötterna, mm. Det går inte att driva med att skötska, man. Det är en helt omöjlig att driva med. Man låter ju så jävla intelligent. Kom nu, kom nu Erik, vi ska gräva ett hål här borta Jag glömde en grej bara, Kring eh, min presentation där, bara. Och det är att jag älskar va. Det är en av mina favoritfrågor Jag måste säga det Bara ni, Vet ni vad Creep Skull var? Ja. ja Där är det någon som pratar Jättebrev skötskan <laughs> Som är så jävla... Nej, Schneegerslän från tak och änderna Ta evigheter att få bort Åh oh, nej Och det är så jävla roligt att man ser det nu När man, <laughs> man förstår vad skötska När man har, när man har insett i handicap ja. ja, exakt det är, så, alltså, det är så breda skötska och det är jätteroligt Ja, men Niklas, vad tror du att Anton har tagit förhållet Homosexuellt förhållande mm, Jag tror att Han faktiskt har tagit den Kvinnliga rollen Mest bara för att han har långt hår Det är det enda jag <laughs> passerar på Inget mer vettigt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 Alltså, jag, jag, vet, hur mycket, jag vet, vet hur mycket autistlimpan undrar det här, men är de samma tatuering eller är de bara likadana? <skratt> <skratt> Nej, vi delar på en tatuering. <skratt> jag har ena halvan, han har andra. Är det ett sånt brutet hjärta, eller? <skratt> ja, det är, det är <skratt> vi, så byter ni hud. Mm. Nej, men ska du jag säga, jag är ju, alltså, det är ju ett diomslag. Nej, det, är inte. Som... det är ju ett rainbow-omslag Ja, men rainbow omslaget. Ja. <laughs> ja, men det var det, jag, det var det jag skulle komma till att jag, här, ja, jag har ju bara här, jag har lyssnat lite på Dio Och, och lite sådär som här, ah, Det där är ett jävligt schysst omslag Vi lägger det där som topp min arm uppe vid axeln liksom, som här. Fan, jag det känner igen den Att det är Niklas som fick bestämma Vilken tatuering det skulle vara <laughs> <laughs> Nej, men sen när jag hade gjort yeah. det Fan, det är någon mer som har den här tatueringen Just det, den någon Niklas över hela bröstet ja yep. <laughs> Men, oh, ja. ni, ni borde ha samma svanktatsverkning, va? En i taget. Ja. Varje dag ett liv, står det. Mm. Eller bara, ssch, ingenting till ja. Det är jävligt konstigt att farsa har honom också. Nej, det är en dägnat ägel. Man har gått i arv i hela vad Farsa har honom. Farfar ja. har honom. Nu, nu går vi vidare innan han fortsätter med dialekterna här.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 Fan, ni vet inte vad ni missar. men han går med Black Eyed, eyed Peas i luren och bara I got the boom, boom, boom, boom, I got the boom, boom, boom. Let me hear det. Ja, nej. Det, det tror ja, jag. Jag är fan på din style. Han skulle ju också kunna ha powerballader från 80-talet.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 positivt tänkande. Det är viktigt för honom. Jag är rätt övertygad om vad Dämpas skämslåtade. Och det är... Ja, men det är väl självklart. Det är ju babblarna såklart. Åh, <laughs> oh, shit. Ja. <laughs> Lyssnar babblarna på jobbet. Är jo. babblarna på jobbet. <laughs> han han ja. låtsas man tycker det är jobbigt men det är han som bestämmer musiken på jobbet. Ja. Det är han som jobbar där. Det är han inte... klagar hemma. Ja, oh, vi måste lyssna på babblarna igen. Och ingen känner bara... <laughs> Eklare är bara skryt Han bara, kolla här, jag får välja vilken musik Jag vill lyssna på alltså jag bara, Ja men det är inte jag som bestämmer Det är ju barnen Att Det är den, den som väljer vilken musik Barnen ska lyssna på alltså, Och sen så gör ni om texten så att det, det är, han har ju ett eget klipp Det är ju bubblorna som visas. För det dem dem Det dem dem dem dem Ja Han har dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem Kom igen! dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem förstår inte det är ju barn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 så var det en natt jag vaknade upp. Det uh, hade varit ganska, in, ganska intensivt på jobbet, går sätter men jok ska och kissa för jag är en sittkissare. Var på jag börjar att sjunga Babblarnas första låt. Nämen uh,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 Det är ju svimröj. Ja, tryck inte att man inte blir glad. Eller i svimröj. Vad helst. Ja, sådant alltså, låter ju som helst. Jo, att man läcker och trycker på knappen. Ja, det är lite den känslan faktiskt. faktiskt.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 Ja, precis så då fick du bilden på det alltså. Nej, ja. men det var inte jag har inte haft något smeknamn egentligen eh, okay. under någon period för när kom kom förut från Tönt. Tönt och det öknamn. Det öknamn liksom. Ja, är ök, ja, ja är precis, inte är är. Inte så mycket smeknamn då. No. Oh, nej, okay. men det var det var när jag Även började, ja, När jag började på LT så så var det så att det var en, en kursare som frågade om jag inte hade något smeknamn liksom. så så nej, det har jag inte fått. Det har inte blivit eller det har inte behövt. Jag vet inte riktigt. Mm. så då sa hon då så att an, an, okay, då antingen så får du heta antingen så får kalla vad det är för Limpan eller the limp och då sa jag ja men fine limpan är så bättre än the limp. Så, du, du så, hon, så hon bara bestämde. Vad det Jag inne bröd också. Så men alltså, men... vad är det för dåliga smeknamn att få välja på mellan delimp och limpan? Ja men ja oh, oh, men på bestämma det. Nej men också så här ja oh, men vad fan hörde ni när sjuka står den the limp så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 Ja, faktiskt så har jag skrivit ett fruktansvärt roligt skämt. Oj. Och eh, jag, jag, om ni vill så kan jag dra det för er. För jag vill ja, det. Ja, gör det, det. Det är så här att om, om man är eh, glutenintolerant... Nej, fan. <laughs> <laughs> det <är> jävla... <laughs> det <är> jävla <laughs> <laughs> om, om man är allergisk... Fan... Vad är det? <laughs> Om man är glutenintolerant. <laughs> Om man är mot gluten kan man då få bete klir. Just det! Om man. Just det. <laughs> ja, dig. <där. laughs> Vilket <hör> bra självtemp. Om man är så säger vi tack så mycket för den här recensionen. Tack och hej då! Aj! Jag har varit pissad nu den 50 minuter nu. Vad ska jag göra nu? <laughs>